Ràdio Trinitat Vé a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Pella! 91, Francesc, FM La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sonar 24 hores! Ràdio Trinitat Vé a 91.6 FM com tots ja sabeu, demà és el Dia Internacional de la Dona, i Barcelona vol reivindicar aquest dia celebrant avui un acte públic que porta per lema Fes un pas contra la violència de gènere. Aquesta iniciativa pretén afavorir la lluita contra la violència masclista, convidant els vianants a fer-se una fotografia a través d'una cabina instal·lada de fotomatón. La instantània servirà com a testimoni de suport a la causa i també es pot penjar també doncs, a les xarxes socials amb el hashtag Dia Dones. L'oficina del Parlament Europeu i l'Institut Català de la Dona són les entitats que han organitzat aquest acte, que com doncs es farà avui al Centre Comercial del Triangle a la plaça de Catalunya de Barcelona des de les 12 del migdia, és a dir, des d'ara mateix, fins a les 8 del vespre. Les últimes dades del problema de la violència de gènere han fet saltar les alarmes. Segons un estudi de l'Agència Europea de Drets Fundamentals, un terç de les dones europees han estat víctimes de violència masclista, ja sigui física, sexual o psicològica. L'enquesta engloba un total de 40.000 dones, unes 1.500 de països de la Unió Europea, d'entre 18 i 74 anys. Per això aquesta acció a Barcelona és un símbol més per reivindicar els seus drets davant de la societat. El Parlament Europeu, que va celebrar ahir la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere, ha estat contundent, vol adoptar una tolerància zero davant de la violència domèstica i per això demana a la Comissió Europea una estratègia d'acció per prevenir-ne els casos. Són molts els esforços que s'han dedicat contra la violència de gènere, però davant les xifres estan alarmants de violència, és evident que les mesures són encara insuficients i que encara ens queda encara molt per lluita. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FIMA Això és tot un poble que us parla i acompanya Cristina Paniello, Francisco Miguel i Jordi Garcia,? Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que se met cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I no podien començar d'altra manera, i és que hem de felicitar-nos entre tots perquè Foment reprèn les obres a la Sagrera però en dilata la fi. Les obres de construcció de l'estació de la Sagrera ja s'han reprès, després d'estar una llarga temporada en fase de la com a conseqüència de les estratos pressupostàries del govern estatal. La data és a plasmació del compromís polític que ha assolit la ministra de Foment, Anna Pastor, amb l'alcalde de la capital catalana, Xelletrias, però que té com a contrapartida l'anèsima demora en la finalització dels treballs, que s'allargaran ben bé fins al 2019. El desbloqueig d'aquest azucac es produeix després que Adif hagi consignat una dotació de 255 milions d'euros per a la actuació. Una decisió que tindrà un efecte dominó sobre altres actuacions d'aquest vast eh, àmbit ferroviari que també estaven encallades. És el cas de la nova estació de Rodalies de Sant Andreu, el projecte de la qual estarà acabat aquí a dos mesos i que es podria posar a licitació si tot va bé al setembre d'aquest any. Pels veïns de la zona, les obres a la Segreta feia dos anys que estaven aturades, un extrem que no ha confirmat però tampoc desmentit les institucions. De fet, la versió oficial no vol quantificar el retard amb l'argument que de fet, les feines no s'han arribat a paralitzar del tot, ja que en els últims mesos s'hi està fent manteniment. Hi ha però una dada que resulta demolidora Durant tot el 2013 no s'ha certificat cap obra a l'estació Un extrem que revela que més enllà de la conservació pura i dura en un any La construcció no ha avançat ni un pam Ara una de les primeres escomeses que tenen els operaris És reiniciar els, bom els bombatges d'aigua del subsol D'una infraestructura que ara com ara presenta un aspecte desgavallat, Que és la viva imatge de la provisionalitat concebuda i dissenyada com la infraestructura capital de l'alta velocitat a la ciutat, la història de la Sagrera és equiparable a la d'un via Crucis. El 2009, per exemple, ja es va haver de redefinir el seu model de finançament basat en plusvalues urbanístiques i que va quedar hipotecat amb l'esclat de la bomboia immobiliària. El juliol de l'any passat i quan l'aturada de les obres ja era una evidència, també es va haver de repensar de nou el gruix de l'operació, ja que Foment no podia pagar-la. Així es va començar a passar el rebot al projecte executiu per garantitir-lo en uns sense milions i deixar-lo a la ratlla dels 600 una retallada que es va aconseguir a costa de suprimir escales mecàniques, un edifici de fins a 40.000 metres quadrats de sostre, una de les cinc andanes del TAP i un vestíbul, entre d'altres. Igualment es va acordar que es buscaria un operador privat que aportés 350 milions al pressupost de l'obra, a canvi d'explotar els comerços de l'estació durant 60 anys. Sobre això ja hi ha tres empreses que espiden aquesta contracta o com a mínim s'han interessat. I ara doncs, el que volem fer és eh, parlar, continuar parlant d'aquesta estació perquè, tal com dèiem al principi, ens hem de felicitar perquè es reprenen les obres de l'estació de la Sagrera. El Ministeri de Foment ha represes des d'ahir les obres de l'estació i l'entorn de la Sagrera entre Sant Andreu i Sant Martí. Després de més de dos anys aturades, Foment ha tornat a enviar-hi màquines i material, segons van constatar ahir els veïns i l'Ajuntament de Barcelona. Foment s'hi va comprometre després que les administracions catalanes advertissin que de l'evident retard perquè el finançament està encara en l'aire. I ara ens acostem aquí al barri de la Trinitat Vella perquè la Conselleria d'Interior demana que el carril Bus Baó obri tot el dia. La Conselleria d'Interior i el Servei Català de Trànsit han anunciat la seva decisió de sol·licitar l'obertura del carril Busbao, vehicles d'alta ocupació, de la C-58 durant tot el dia en els dos sentits de la marxa. L'anunci l'ha fet el conseller Ramon Espadaler i el director de Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern, amb l'argument que és necessari treure més partit d'aquesta infraestructura que de moment no està complint les expectatives amb què va ser construïda. El carril Busbao és una infraestructura que s'inicia a l'Avinguda de, la, de la Meridiana i que acaba a Ripollet i que tenia com a objectiu promoure el transport públic i la mobilitat sostenible per desviar aquests vehicles, descongestionar l'autopista del Vallès. Es tracta d'un viaducte de 6,8 quilòmetres de llarg que té dos carrils per on, poder, per on poden circular amb una velocitat màxima de 100 quilòmetres per hora, autobusos, turismes amb dos o més ocupants, motocicletes, vehicles ecològics i cotxes per persones amb mobilitat reduïda. Fins ara obria unes hores concretes per a un sentit i altres per al contrari. Ara volen tenir-lo obert en els dos sentits, les 24 hores del dia. I atenció perquè demà se celebra el Dia Internacional de les Dones, tal i com ens comentava ara fa moment la Cristina Paniello, i és que demà és 8 de març. El 8 de març és una data de gran celebració perquè gràcies a les nostres antecessores, aquell grup de dones sufragistes, aquelles dones valentes, el 19 de novembre de 1933, van aconseguir el dret de vot al nostre país. Totes elles sumareixen. Amb aquest motiu, el districte de Sant Andreu acull un munt d'activitats. Per exemple, des de l'1 de març fins al dia 10, és a dir, fins al proper dilluns, la Biblioteca Ines d'Iglésies Can Fabra i el seu vestíbul, al carrer del Segre, número 2432, lleugerà l'exposició documental Dones que han fet història, biografies i monografies sobre dones que han canviat la història al llarg dels segles. Organitza Biblioteca Ines d'Iglésies Can Fabra. De l'1 al 15 de març també hi ha una altra activitat també dedicada a la dona, una exposició de novel·les dones sobre dones, acompanyada d'una petita guia de lectura de novel·les escrites per dones i protagonitzades també per dones. Es farà també aquí també a la biblioteca també Ignasi Iglesias Canfabra, a la primera planta, i també està organitzada doncs, per la mateixa biblioteca. Molt bé. I ara dir-vos des del 3 de març i fins al 29 de març, al Centre Cívic de Naves, al passatge del doctor Torrent número 1, hi ha l'exposició Uniones maeternas, autora Helena Calle, fotògrafa, projecte fotogràfic que reflexiona sobre allò intangible que hi ha en cadascú de nosaltres i que ha estat transmès umbilicalment a través de la mare, una mostra de malics acompanyats d'objectes que simbolitzen el nexe d'unió matern, organitza el Centre Cívic de Navas. Del 3 de març al 12 d'abril hi haurà també doncs, una altra eh, exposició, Dones del 36, que es farà aquí al Casal de Barri Congrés Indians, al carrer Manigua 25-35, i podeu doncs, visitar doncs, aquesta exposició les tardes de dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 8 del vespre. També doncs, matins a dissabte i diumenge, a 11 del matí a 1 i mitja, i doncs, aquesta exposició el que volia és transmetre de viva veu i amb l'emoció de viscut els esdeveniments que van trasbalsar les nostres vides i donar l'oportunitat a les joves generacions de conèixer uns fets que d'altra banda quedarien reduïts a unes dates en llibres d'història. Aquesta exposició està organitzada doncs pel Casal de Barri, Congrés d'Indians i del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones. També dir busca des del 3 de març i fins al 28 de març, al Centre Cívic de la Trinitat Vella, a l'espai d'exposicions, al carrer de la Foradada número 36, hi ha l'exposició de fotografies de Montse Llopis, Passions, Sensacions i Sentiments, organitza Centre Cívic de la Trinitat Vella. Del 5 de març al 5 de juny, al Casal de Barri Congrés Indians, s'inaugura també doncs, eh, l'exposició, bon, la mostra, Dona i ofici, mostra d'arpilleres del Casal de Barri Congrés Indians, en un ambient distès i pròxim, les arpilleres del casal ens aproximarà a la tècnica de, de l'arpillera i ens explicaran les seves pròpies experiències. Paral·lelament, explicaran els orígens del patchwork i les seves similituds i diferències respecte a les arpilleres. També hem de dir que participarà la cural del Caliu i del grup de Bollywood. L'acte és totalment gratuït, l'aforament és limitat i es recomana, doncs, això sí, confirmació d'assistència doncs, enviant un correu electrònic a congressindians.cat o ve trucant el 933, 513, 953 o bé doncs el mateix casal, també doncs, de 5 de la tarda a 8 del vespre. Això és organitzat pel Casal de Barri, Congrés Indians i l'Associació Alcaliu. I atenció perquè avui es fan activitats també relacionats amb el Dia de la Dona. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, des de les 12 del migdia i fins a les 2 del migdia, al carrer de la forada de número 36 hi ha el taller de moviment conscient un temps per connectar amb el cos i sentir com estem, tenir cura de nosaltres mateixos i gaudir del moviment. Cal inscripció prèvia al telèfon 933 457 016, o bé adreçant-vos al mail piat santandreu, -santandreu, -santandreu Organitza punt d'informació i atenció a les dones de Sant Andreu i col·labora a la xarxa d'entitats de Trinitat Vella. Avui al centre cívic aquí de, de la Trinitat, al carrer Foradà de 9.36, hi haurà doncs, activitat de festegem el 8 de març amb el berenar i festa ball amb el duo suroeste i organitzar doncs, el grup de dones aquí també de la Trinitat. Doncs aquesta activitat, aquesta, aquest concert del duo suroeste al centre cívic de la Trinitat Vella començarà a les 5.30 de la tarda. Més coses, ens en anirem ara cap a les cap a la Sagrera, sí, a l'escola d'adults Pegaso, al carrer Sagadors número 2, segona planta, a les 9:30 hi haurà el cinefòrum La bicicleta verde, doncs, dirigida per Ifa Ifa al Mansur, va ja una nena de 10 anys que viu a Rigat, la capital d'Aràbia Saudita. La bicicleta simbolitza el món de llibertat que desitja Organitza Escola d'Adults Pegaso. Avui al carrer Gran de Sant Andreu, 467, aquí en el passeig interior, hi haurà l'activitat de monòlegs de teatre i violència organitzat doncs, per trama Serveis Culturals i gestionat doncs, pel, pel dir, també pel CIRT. Organitzem també el casal de gent gran, mossèn Clapés. I avui també al Centre Cultural Can Fabra, a les 6 de la tarda, al carrer del Segre, número 24, hi haurà la taula rodona 150 anys de l'Escola de les Dominiques. Organitza a Fa Dominiques i col·labora Centre Cultural Can Fabra. Demà, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, ja doncs, hi haurà a l'Associació de Veïns i Veïnes de Bon Pastor la inauguració de l'exposició Dona i Art. Eh, aquí es farà doncs, a les 5 de la tarda I la inauguració doncs, es farà, doncs, com hem dit, a l'Associació de Veïns i Veïnes de Bon Pastor, al carrer San Adrià, número 101, 101 perdó, en els baixos. I l'exposició doncs, el que mostra doncs, és, bàsicament, s'exposarà les obres... Eh, dones artistes del barri que exposaran les seves obres a l'Associació de Veïns del Bon Pastor. En la inauguració es conversarà amb les artistes que exposen. L'acte es clourà amb un pic a pic, hem de dir i l'exposició està oberta els dies 14, 15 i 16 de març, coincidint amb el Festival de Bon Viver, de les Arts de Bon Pastor i d'aquí de, de Viver. I organitza, com hem dit, doncs, també l'Associació de Veïns i Veïnes, la Biblioteca de Bon Pastor, al Pla de Barris de Bon Pastor i també va Davide. I acabarem aquest, aquest abans d'aquests aquest, actes relacionats amb el Dia de la Dona. Diem busca a partir de demà, 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, us ofereix a la Biblioteca del Bon Pastor, al carrerta de Llanumbre 62 baixos, l'exposició de llibres i documentals de dones artistes al llarg de la nostra època moderna, organitza la Biblioteca del Bon Pastor. I ara el que fem és tornar cap a la Trinitat Vella, perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix un curs de PowerPoint per als més petits. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ofereix avui i dins dels tallers de descoberta de lletra petita un curs de PowerPoint infantil. ...apren a fer les presentacions dels teus treballs a l'escola. A càrrec de Benjamín i Freddy, al lloc on es farà aquest curset de PowerPoint... ...és a la sala multimèdia Biblioteca Trinita, Trinitat José Barbero. I les places són limitades, així doncs que cal inscripció prèvia. Molt bé. Doncs abans d'acabar aquest primer repàs de notícies del dia... ...volem parlar a del Sant Andreu Teatre, que estrena l'obra... ...No té vistes per cenar, a càrrec de la companyia Teatre Naya. Al Sant Andreu Teatre SAT, al carrer Neopatria número 54, us ofereix avui a les 9 del vespre l'estrena de l'obra No té vistes per a cenar a càrrec de la companyia Teatre Naya i que s'inclou a la 11 edició de Ficat al SAT. Doncs us explicam una mica de què va. Res pot sortir malament quan planeges un cap de setmana perfecte. La teva dona estarà fora amb la seva mare, contractes una fantàstica cuinera per preparar el sopar i gaudir de la batllada amb un vell amic que ve de visita i amb la Susi. Perfecte, perquè les coses no surten mai com s'han planejat. L'espectacle és en castellà, té una durada d'una hora en 40 minuts i el preu és de 9 euros. Doncs, després d'aquest repàs de notícies, després de donar-vos a conèixer quines són les activitats relacionades amb el Dia Internacional de la Dona que se celebrarà demà, el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en Tot un Poble. Fins ara. fer... I aquella pols vestint un cos inquiet, content, com una novia a punt de dir que sí. Va ser un moment preciós com ho era aquell vestit, que no fa massa nits fugint d'aquest estiu. Anàvem descosint per oblidar mal temps, que va fosco va fet més llarg i espès. T'n divertit, parlar sense dir res. Aviam, Ho no tornaria. Com un any en blanc no mata, si sobrevis, no tornaria. Com un any en blanc no mata Si sobrevis si sobrevic. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs, tal i com us estem dient avui, el Ministeri de Foment ha reprès des d'ahir les obres de l'estació de l'entorn de la Sagrera, entre Sant Andreu i Sant Martí. Per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Oleguer Méndez, que pertany a l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera. Molt bon dia. Hola, bon dia Doncs explica'ns, eh, finalment s'ha aconseguit allò que tant desitjava o allò per al qual us mogut tant de, de, de, doncs que les obres de, de l'estació de la Sagrera tornin a funcionar, no? Sí, home, pff, diguem científicament intrínsecament, podem considerar-lo una, una bona notícia. Uh -huh. eh, encara que ningú havia manifestat que les obres estaven aturades. Però, bueno, uh -huh. si ara manifesten de que es tornen a començar, eh, doncs, bé, ho considerem una, una bona notícia i... Eh, ja que encara que no, no estaven oficialment aturades allà, som conscients de que no treballava ningú fa prop de dos anys. Uh -huh. O sigui, dos anys aturades i foment doncs, a, ara ha tornat a enviar-hi màquines i material i esperem doncs, que això continuï endavant. No? Sí, home, és, eh, diguem, és el nostre desig. Aquí treballem i vellem perquè per això sigui un projecte, de, un projecte de futur i el futur... Uh -huh. Eh, té límits i, i, i s'acaba aviat i per tant desitgem que el futur sigui, sigui, arribi aviat i això que sigui el bon començament uh -huh. De fet la versió oficial el que no, vo, el, no vol qualificar el retard amb, amb l'argument que de fet les feines no s'han arribat a paralitzar del tot ja que en els últims mesos s'hi doncs, ha estat fent eh, manteniment, segons diuen Bé, eh, això, també, això també és mentida Uh -huh. Perquè eh, s'han anat fent cosetes i no manteniment. O sigui, manteniment han fet alguna cosa, però, però el que, també s'han anat fent eh, alguna, algun tipus d'obres, però no precisament de manteniment. O sigui, si, si havien de fer deu eh, pilars n han, n han fet quatre no? uh -huh. però, però s'han anat fent obra encara que, encara que amb molt poca gent. Diu, uh -huh. Fem obres fent tasques de manteniment. No? Escol per fer fer pilars o fer com s'ha estat fent a les sortides d'emergència de, cap al parc de Sant Martí, bueno, doncs és part d'obra, el que passa que, diguem, si sí, amb una obra de l'embargadura, de la l'abast d'aquesta obra, que treballin doncs, una vintena de persones, eh, tècnicament està aturada. Mhm. Mm Ara, una de les primeres escomeses que tenen els operaris és reiniciar els bombatges d'aigua del subsol d'una infraestructura que ara, com ara, doncs el que presenta és un aspecte doncs, desgavallat, que és la viva imatge de, del que és la provisionalitat. Eh? Bé, bueno, no, eh, diguem, eh, això del, del, del bombatge de, de, de l'aigua és una, una cosa que... Eh, s'ha de fer en eh, el moment de que, de que es, es faixa per sota del nivell i Això és una, una condició sine qua non de l'obra. I doncs, clar, com estaven en aquest punt, queden aquí a prop entre 13 i 16 metres de, de terra que escava, el que és el, el, el gos pròpiament dit de, de l'estació, i, uh -huh. i doncs eh, també hem vist de que, de que com mínim algunes sistema de bombeig eh, sí que està muntat. I uh -huh. bé, esperem que això funcioni, funcioni bé i no, no, no hi hagi cap problema. Uh -huh. La qüestió és de que efectivament el buidatge de, de, de, del bas de l'estació uh -huh. eh, sigui efectiu i, i, i, i, i, i que uh -huh. un cop arribat a, al final eh, comencin a fer els pilars per aguantar l'estructura i, uh -huh. i i a cobrir, cobrir l'estació i doncs, eh, diguem-ne, el més, el més important, i esperem que aquesta sigui la definitiva, és que eh, amb, amb el rellançament de les obres de l'estació pues, es rellanci pues, tot el, el, el projecte eh, que comporta l'estació. És uh -huh. l'edificació que s'ha de fer, els equipaments, eh, els, els complexos eh, esportius i d'esbarció... O sigui, el resultat final uh -huh. que, que ens agradaria veure que aquesta és la... La, l última arrencada de l'obra i que acabi el més aviat possible i que acabi bé. Ara el que sembla que està una mica en dubte és eh, com es finançarà a tot això, no? perquè semblava que s'havia de buscar un operador privat, però aquest eh, encara està una mica així que no se sap encara. Bueno, diguem, aquí com, com, es, com es financia, eh, això és un problema, problema dels nostres governants, mm. que... Llegim perquè, perquè ens treguin... De, de, que no es fiquen en embolic, sinó que ens treguin ells. Mm. Eh, el que no estem, no estem d'acord des, de des de la Sagrera i des de tot l'àmbit, de Sant Andreu, Sant Martí, els que mm. el, el, la població que, que té coneixement d'aquesta obra, mm. és que l'hagin de pagar els veïns que vinguin, que vinguin a viure a, a, a aquestes zones. No? O sigui, mm. eh, sempre hem denunciat que no estaven d'acord en que es financiessem les amb les, les plusvàlues. Uh -huh. I doncs, eh, ara, eh, no li direm plusvàlues, es, eh, es fa una, una venda a 60 anys d'uns drets... Uh -huh. Eh, que això és, eh, si més no, vendre la casa abans de fer-la, però, bueno, eh, al mínim hipotecar-la. Eh, però, bueno, la qüestió és de que els governants han de buscar la possibilitat, i si aquesta és una possibilitat, esperem que ho facin, que ho facin bé i que, que, que la hipoteca aquesta que tingui, que tingui un, un inici i un final previst també, eh? que no sigui una hipoteca com a les, les autopistes, que no s'acaba no. mai. <ríe> doncs bé, el que hem de dir és que ens hem de felicitar entre tots que almenys ahir ja comencessin a, a moure alguna cosa. No? Diguem, més que felicitar-nos, eh, ens hem de congratular una mica, Mm. Eh? <coughs> perquè mm -hmm. més aviat eh, sentim una mica indignats que els eh, diguin que es comença una obra que no està, que no està aturada i, i ens sentim indignats mm. que hagi estat aturada sense saber encara per què? Perquè ningú ha dit no ha dit ni que estigués aturada. Però bé, bueno, si, si eh, no li donem més voltes, que això tiri cap endavant i que aquesta sigui l'última enxegada eh? de, de les obres. Això és el que desitgem. Que no es torni a aturar mai més fins que no posem l'última teula del teulat i, mm. i, i l'últim arbre de, de, del parc. Molt bé. Doncs Oleguer Mende, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Nosaltres anirem fent el seguiment de tota aquesta obra a veure si finalment s'aconsegueix doncs, que no s'aturi i que continuï fins al final, doncs, que és el que volem tant els veïns i veïnes com eh, doncs, tota la gent que en el, en el seu moment doncs, ha de, eh, o volia doncs, que la zona fos eh, ben utilitzada. Molt bé, moltíssimes gràcies per el vostre interès i recordar sempre que tots som, tots som Barcelona i tots som ciutat i tots hem de col·laborar amb un objectiu d'una millor ciutat. Moltes gràcies. D'acord, moltes gràcies. I nosaltres el que fem ara mateix és continuar amb el nostre programa d'avui. Atenció perquè encara ens donarà temps de parlar amb els del Sant Andreu Teatre i després ja entrarem a parlar d'Economia Solidària. Fem una pausa i tornem. Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Doncs el Sant Andreu Teatre alçat al carrer Neopàtria número 54, us ofereix avui a les 9 de la nit l'estrena de l'obra No té vistes per a cenar a càrrec de la companyia Teatre Naia i volem parlar amb el director de l'obra, el Carlos Fallo, molt bon dia Hola, bon dia doncs explica'ns, com esteu acabant de preparar aquesta obra? Perquè el que sí que ens costa és que és una estrena, oi? Sí, sí. Nosaltres procurem cada any portar una estrena aquí al, al Sant Andreu Teatre per al cicle uh -huh. aquest del Ficat alçat. Exacte. I eh, sempre anem amb molts de nervis, no? Perquè sempre estrenant en un teatre tan, tan gran és un repte molt, molt important, per a una companyia petita com la nostra. Uh -huh. I quanta gent ha participa en aquesta obra? Doncs mira, aquest any som sis persones. Hi uh ha... -huh. Eh, jo estic fent la direcció, però també tinc un, un paper molt, molt petitó uh -huh. i res, aquest any som, som només sis això ja depèn de cada any com que és un, un grup amateur, la gent s'ho combina uh -huh. com més o menys pot i no tots els anys som tota la companyia disponibles per, per actuar uh -huh. El que sí que és important és això del fic catalçat, que arriba a la seva onzena edició que, i que permet doncs, que a companyies eh, doncs, que potser no tenen un ressò molt gran doncs, que puguin participar i donar-se i que els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris ens tinguin la possibilitat de veure-us, no? Sí, per nosaltres és un luxe poder actuar en un teatre tan ben preparat, no? Uh -huh. Molt habituats a, a actuar en centres cívics o en teatres petits, Uh -huh. I llavors aquest desplegament de mitjans que ens dona el SAT doncs, és un subidon, no? Uh -huh. I l'espectacle és en castellà i quan, de, de què va l'obra, per dir-ho d'alguna manera? Doncs sí, aquest Fes any les fem en castellà, normalment anem alternant, un any fem uh -huh. en castellà, un, un any en català, això és més que res per, per tenir això una mica el 50% sempre. Uh -huh. uh, I l'obra, aquest any és una comèdia, és, uh -huh. com tu has dit, no t'he vis a Estracenar, que poder, la coneixeu pel nom original, que és Pijamas porcics, de uh -huh. Marc Moletti. Uh -huh. uh -huh. i ens explica uh, una vetllada, un, un sopar molt interessant que uh, li passa a un pobre home, a en Bernard, que s'ha preparat el cap de setmana perfecte, ah. uh, sabent que la seva dona se'n va a visitar la seva mare, que té un vell amic que vindrà a passar el cap de setmana a per recordar els suïts temps, mm -hmm. i ha contactat una cuinera fantàstica no?, per celebrar la de no?, d'aquest cap de setmana tan fantàstic que té per endavant. Mm -hmm. I ha convidat també a la Susi. Però, clar, tot no pot ser tan perfecte com, com es pinta. O mm -hmm. sigui, sí, que no, encara no descobrim res, però hi haurà alguna cosa que farà tremolar una mica els escenaris, no? Exacte. En, en totes aquestes comèdies de, de tipus Bodevil o comèdies de situació, doncs sempre hi ha un gir inesperat que fa que la situació esperada doncs no, no sigui tal com s'havia esperat que, que passeix. Uh -huh. i, I Teatre Naya, que és una una companyia, una companyia no? de, aquí, dels nostres barris? Don sí, a ver, és una companyia que ja porta molts anys, ja teatre pràcticament uns 20 i pocs anys. Sí. Jo sóc més jova dintre a la companyia, jo en porto uns 12, uh -huh. però va fa molt, molt de temps que, que rondem per aquí i fem teatre amateur, a tant a afinitat béia com al barri de Porta que és on coexistim. Tenim part dels integrants que són d'aquella zona i part dels integrants que són d'aquí del barri de Trinitat Vella. Uh -huh. Llavors, eh, treballem en, en conjunt amb els dos centres cívics, amb el d'aquí i amb el de l'antic Porta-Soller, que ara és el de Can Verdaguer. Uh -huh. Doncs aquesta estrena es realitzarà aquesta nit a les 9, al Sant Andreu Teatre, i esperem uh -huh. doncs, que sigueu capaços de moure molta gent que vingui a veure-us, no? A veure si, si pot ser. El teatre és mm. molt gran i omplir-lo és molt difícil, però queda tothom convidat que estigui sentint aquest programa i esperem mm -hmm. que qui vingui s'ho passi molt bé. De doncs Nosaltres també aprofitem per convidar a tots els veïns i veïnes, tant de la Trinitat Vella com dels diferents barris de Sant Andreu, que s'acostin aquesta nit a les 9 a gaudir d'aquesta obra que segurament doncs, els impactarà una mica i els farà somriure. Esperem que sí. Mm -hmm. És el, el nostre objectiu. Molt bé. Doncs, eh, Carlos, Falo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que vagi molt bé aquesta obra d'aquesta nit. Perfecte, doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé. Déu Déu. Doncs ja ho sabeu, aquesta nit a les 9 al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatria número 54, acull l'estrena de l'obra No té vistes per a cenar amb la companyia Teatre Naia, que tal com ens deia el seu director o el director de l'obra doncs, Teatre Nalla és una companyia molt vinculada al que és la Trinitat d'ella. doncs el que fem ara mateix una petita pausa i atenció perquè d'aquí una estona el que volem fer és parlar d'economia solidària de fet ja tenim el Jordi aquí al costat per fer-nos cinc cèntims de, que és el que podem eh, bé, doncs, escoltar avui una pausa i tornem S'acaba el temps, se'ns acaba el camí. Els nostres somnis lluny d'aquí ens faran. dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim amb nosaltres el Jordi Simon, Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, avui ens vens a parlar d'emprenedoria i sobretot d'un llibre. Es diu Emprenedors. Exacte. Uh, des d'aquí, des de Trini Jove hem estat uh -huh. fent durant l'any passat el, el, el, aquest llibre, Emprenedors i bàsicament aquí que hem volgut eh, recopilar uh -huh. és el, el testimoni de 30 emprenedors que han sortit d'aquí, de Trini Jove uh -huh. i, i una miqueta volíem donar el reflexe aquest de, de l'emprenedoria, que és una que està més de moda però que ja fa 10 anys que estem aquí eh, al peu del canó uh -huh. i que fins i tot hem, podem, hem pogut treure 30 emprenedors que tenen un negoci que són gent que des de zero han començat el seu el seu propi negoci uh -huh. de fet ja n'hem parlat alguna vegada amb el David Campillo que ens ha explicat doncs, els diferents i de fet han passat diferents testimonis per aquí a la ràdio i evidentment eh, doncs, tenir en un llibre 30 testimonis d'emprenedoria Uh, doncs suposo que deu ser un treball faixuc, no? el elaborar aquest llibre exacte, sí, sí, ha sigut un, un treball que l'ha fet li ha dedicat moltes hores al David Campillo uh -huh. i el que és també d'aquest llibre és que reflexa molt bé la realitat que ens trobem aquí uh -huh. perquè jo aquí m'he apuntat uns quants exemples uh -huh. i tenim gent de tot tipus, des de gent com l'Anna la, que ha obert una tenda de segona mà que primer mm -hmm. tot va començar amb, amb roba i que després, més endavant, s'ha llançat també vendre remobles a segona mà. Molt bé. O com l'Horta de la Vila, mm -hmm. que també és la, la In Inma, que abans estava treballant a despensa, mm -hmm. d'aquí també de, de la Trinitat Vella, i un cop va tancar, es va veure un cor ella de, de tirar endavant i d'obrir-la per, per si mateixa. Mm -hmm. I ara està també encantada. Són testimonis molt vinculats al que és el barri de la Trinitat B. Exacte. Oi? Sí, sí, sí. I, per exemple, també n'hem tingut d'altres, uh -huh. gent que fins i tot té una, un nivell d'estudis una miqueta més elevat, uh -huh. com el Ramon i l'Anna, que l'Anna, per exemple, és una licència en Història i Conservació de l'Arquitectura Antiga, uh -huh. i el Ramon és, eh, és dissenyament industrial. I el que hem fet ells, ells dos han sigut eh, crear un, un petit negoci sobre disseny de mobles, van oh. començar fent només disseny i ara han vist que, que el mercat, que això és una que senten emprenyors de tenir, una capacitat d'estar contínuament actualitzant-te uh -huh. i molta gent el que els demanava era fer mobles a mida i al final s'han llançat per aquesta opció també de, de per exemple, pues, una taula, que un client que vol certa taula que té unes certes mides pues, ell ells els hi fan en conforme a aquestes mides ah, molt bé. Sí, sí, i és això, com, com bueno, el llibre està molt bé a, a, i, i és la característica aquesta és de, de, que reflexa tota la, tota la... la trajectòria Exacte. que ha anat seguint la Fundació Trini Jova per tal de crear emprenedors, no? i que aquests emprenedors doncs, puguin portar endavant el seu negoci. Sí, sí. També cal dir que d'aquí, de cara a finals de març, farem un sí. event, encara mm. està planejant-se, o sigui, no hi ha res fixa, mm -hmm. però bueno, volem presentar el llibre com de humana perquè s'ho mereix. Almenys ja tenim un acte preparat pel dia 31 No, no sé quanta gent no sé si vindran perso grans personalitats o personalitats conegudes. segurament que sí per donar a conèixer doncs, aquest llibre que ha fet la fundació que es diu Emprenadors. Sí. I també m'agradaria recordar a tots que mm. ja amb, que el curs en gestió... Economia. Uh, en economia solinària mm. que ja, està, ja vam fer la primera classe que uh, va anar molt bé la gent s'hi va implicar molt Quants i... alumnes teníeu? Ahir teníem 12 mm. I, i ens agradaria evitar tenir algun, alguns alumnes més així que les places encara estan obertes mm. i que si volgui apuntar no, doncs fer a... plaça segur Doncs mm. fem aquesta crida que aquella gent doncs, que vulgui crear el seu negoci, doncs, que té l'oportunitat d'aprendre i saber com fer-ho a través de la Fundació Trini Jove i que poden acostar-se per aquí, pel carrer Turó de la Trinitat, que segurament doncs, el Jordi Simón els podrà comentar i els podrà dir de quina manera poden accedir a aquest curs. Oi? Exacte, que vinguin... Eh, el... bueno, com ja m'he explicat altres vegades, el curs no es fa aquí, sinó que es fa al centre que tenim a Verona Viver, Viver, el Tucumán 21 però sí que si troqueu aquí a Trini Jove us atendrem o jo, o el David o la Susanna, que és la, que una altra companya, i us atendrem encantats, us explicarem en què consisteix el curs i us farem una inscripció. Doncs primer que vinguin al carrer Torredó de la Trinitat 17, que els donarem tota la informació que necessitin per poder accedir a aquest Certa. curs, i després doncs, que s'apiguen que aquesta, aquests cursos es realitzen, perquè ja van començar a seguir, es realitzen al aprou de bé al carrer Tucumano.acte? Molt bé. D'acord, doncs, moltíssimes gràcies Jordi Simon per acompanyar-nos avui. gràcies a vosaltres. I esperem donc que aquest llibre prenneddors tingui molt d'èxit i més ara que s'acosta ja a Sant Jordi, falta pràcticament un mes i és un llibre donc que segurament donarà idees a la gent que vulgui per poder doncs, formar-se uh, i crear el seu el seu espai. Sí, perquè a més hem vist que um, quan feujejavam el llibre que hi havia també com a entrevistes, no? A cada un dels emprenadors també una mica, sí, també expliquin sí, sí. No, també la seva com, uh, aquest, com, el, el, el testimoni La gràcia és... no també és aquesta, no? Que també puguin uh. també llegir-se el llibre, no? La gent que ens està exacte, escoltant exacte. perquè puguin també doncs coneixer de primera mà doncs tot el procés o no? també de, de com es monta un negoci també i, exacte, i la seva exacte. experiència. Exacte. Uh -huh. Molt bé, doncs Jordi Simon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i nosaltres el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit. Fins ara! Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Recte final ja del nostre programa d'avui i el que volem fer ara és parlar d'esports perquè precisament avui s'inaugura la Copa del Rei de Waterpolo que es juga a les piscines Pere Serrat, que es troben doncs, tocant a la Rambla de Febre i Puig. I per fer-ho, doncs parlem amb el nostre company d'esports, en Tomàs Martínez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, com es presenta aquesta Copa del Rei aquí a les piscines del Club Natació Sant Andreu? Doncs té bona pinta, realment té bona pinta, després de... del sorteig que es va fer el passat dilluns, que va deixar un panorama bastant favorable pel, pel Club Natació Sant Andreu, realment dins, de, dins del que pot ser, perquè evidentment doncs, hi van els vuit primers equips, els vuit primers que van acabar la primera volta, és a dir, mm. quan es faltai el de, de la primera volta, doncs, els vuit primers eren qui jugava la Copa del Rei, hauria entrat al Sant Andreu a ser l'anfitrió, tot i no haver entrat entre els vuit primers, però mm. es va classificar també per mèrits esportius, que és una de les coses que Xavier Julià doncs reclamava i d'una de les coses de les quals estava més orgullós, llavors, tenint en compte que podia tocar qualsevol rival, doncs el que ha caigut és el Sabadell, que és justament l'equip que està per sobre del Sant Andreu, amb tres punts més en lliga, per tant un rival més o menys del mateix nivell, el Sant Andreu és setè, el Sabadell és sis en lliga, per tant, amb l'aficció, no?, que, que evidentment doncs, donarà una petita empenta a l'equip, doncs, el sorteig, evidentment, doncs és, és assequible, perquè, evidentment, mm. el que es volia eh, evitar era l'Atletic Barcelona, que, que és l'equip que ho ha guanyat tot i principal favorit a guanyar el títol. I el, aquest, aquesta Copa del Rei de Waterpolo precisament comença aquesta tarda, oi? Sí. exacte. Avui a les 3 és el primer partit, és el primer partit entre Mataró Quadis i Catalunya. Llavors, avui, a partir de les 3 i fins l'últim partit, que comença a un quart de nou, per tant, a les 8 i quart, Uh, es faran tots els partits de quarts de final demà hi haurà les semifinals per tant demà encara hi haurà més partits uh -huh. una ració concentrada de, de Waterpolo i finalment la final, la final que serà el, el diumenge, tota la piscina Pere Serrat, la final a les 12 del diumenge i les uh -huh. semifinals a les 12 i les dues per tant el, començarà ja avui tota la ronda de partits el Sant Andreu juga el tercer duel d'aquesta tarda que és a dos quarts de set uh -huh. i Ràdio Trinitat Vella hi serà present, no? Sí, sí, sí, la... la ràdio de Sant Andreu, la ràdio Trinitat Vell, evidentment, mm -hmm. no doncs estarà present, i no només amb els partits del Sant Andreu, que era doncs, el mínim que, que volíem fer ja quan, quan es va plantejar, doncs, amb la coverley era que agafa prop, doncs, no només els partits del Sant Andreu, sinó una cobertura completa completa de tot el torneig, és a dir, tots els partits d'avui de, de quarts, de, mm -hmm. per tant, des de les 3 fins a les 9, 9 i mig, més o menys, que serà quan acabarà l'últim enfrontament, després de les semifinals i després de la final, arribi on arribi el Sant Andreu, que evidentment doncs, el que s'espera i el que fa més il·lusió és que arribi lluny, que arribi lluny perquè tenien en compte que toca primer el Sabadell i que després a l'Atlètic Barceloneta no tocaria fins a una hipotètica final, mm. doncs l'esperança hi és. Molt bé. Doncs esperem que tingueu molta sort aquesta tarda, perquè val la pena que, que aquesta casa doncs, estigui present en aquesta competició, la Copa del Rei, que precisament tots doncs, es juga aquí, no? a, a Sant Andreu. Exacte, i no, no sempre es pot veure l'aterpolo de primer nivell tan a prop, sobretot una quantitat tan, de partits tan concentrada, tan, tan bona, tan bona en qualitat, en poc temps, en pocs dies, per tant, és una ocasió pels que sentin una mica de curiositat d'apropar-se a la piscina Pere Serrat, que es troba doncs, a Fabra i Puig, bastant a prop de l'estació de metro, realment de la línia 1, i per tant, doncs, apropar-se, sentint una mica de curiositat perquè és un esport molt bonic que existeix més enllà de, de les Olimpiades que es disputen cada quatre anys. Uh -huh. Doncs nosaltres el que sí que desitgem és que el Club Natació Sant Andreu agafi aquesta, aquest primer partit amb força embranzida, i a veure què fan. Doncs a veure, a veure, veure què passa amb el, amb el Sabadell, el Sabadell que el masculí domina menys que la categoria, que la categoria femenina, doncs on sí que, que el Sabadell doncs, és la reina en aquest cas, el Sabadell masculí va una miqueta més peix, i, i bé, també és un partit doncs, que, que últimament ha estat bastant igualat, perquè estava mirant els precedents, el Sant Andreu va guanyar per 8 a 7 el partit d'anada i va perdre per tots a 11 el de tornada. Per tant, uh -huh. en aquest sentit, molt igualat, resultats sempre molt ajustats i sempre ha guanyat l'equip que juga a casa, en aquest cas, doncs és el, el Sant Andreu. Molt bé. Doncs estarem pendents d'aquests partits. A partir de les 3 de la tarda, connexió des d'aquí, des de la ràdio i que aquella gent doncs, que vulgui gaudir d'aquesta Copa del Rei només ha de sintonitzar el 91.6 de la FAM o ve per internet a www.rtv-m.com Doncs esperem que vagi molt bé pel Club Natació Sant Andreu i també pels nostres companys d'esports que faran tot aquest seguiment. Doncs moltes gràcies, Jordi. Vinga, que vagin molt bé. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és generar nos ja directament cap al que és la nostra habitual agenda. i en una agenda que comencem parlant del Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix avui l'exposició 1714, La Posta Catalana. El Centre Círic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, aquí número 11 us ofereix fins a 22 de març l'exposició 1514, la posta catalana. Hem de dir que aquest vespre a les 8 s'inaugurarà l'exposició que serà presentada precisament per la persona que ha fet aquesta exposició, Antoni Toni Soler, el més conegut pel programa Polònia. I hem de dir que en Toni Soler és comissari dels actes de commemoració del tricentenari a Barcelona per tal de fer arribar el tricentenari al conjunt de la ciutat, l'Institut de Cultura organitzar aquesta exposició itinerant de petit format, que ara podem veure doncs aquí a Sant Andreu. Es tracta de redescobrir i entendre la dimensió dels fets de 1714. Una suggeridora instal·lació que inclou audiovisuals i elements gràfics d'última generació, que ens permetrà conèixer els motius que van desencadenar la guerra de successió, al 16 de Barcelona, la derrota de l'11 de setembre i la dolorosa repressió conseqüent. Des de l'època medieval, Sant Andreu de Palomar era una comunitat rural sota jurisdicció del Consell de Cent a la ciutat de Barcelona. En el cens del 1116 comptava amb uns 600 habitants. La seva població es distribuïa de manera dispersa per un extens territori en el, entre el nucli principal al voltant de la parròquia de Sant Andreu, un altre de secundari proper a l'església de Santa Eulàlia de Vilapiscina i nombroses masies disseminades. Amb l'organització política local imposada pel Decret de Nova Planta 1116, va tenir ajuntament propi segregat de l'administració de Barcelona. Al maig del 1704, el gros de l'exèrcit ostracià desembarcat a la, boca, a la boca del riu Ipasos s'allotja a Sant Andreu i a Santa Eulàlia de Vilià Piscina. Es van produir algunes topades que, quan les tropes borbòniques van intentar trencar el setge sobre Barcelona. Sant Andreu proporcionà contingents importants als sometents del Vallès que van atacar l'exèrcit de Felip v, v al seu pas per la Torre del Baró, el qual va prendre represàlies contra la població Andrauenca. Doncs ja ho sabeu, aquest, a partir de... Bé, ja, ja podeu accedir al centre cívic de Sant Andreu, que es troba al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, per poder gaudir d'aquesta exposició, 1714, l'aposta catalana. I atenció, perquè l'espai Jovegar Filasso us posa música, aquesta nit. Els divendres hi ha concert, avui a les 10 del vespre, concert a la cendra i l'entrada és totalment gratuïta. Més coses, la neu Ibanofos ofereix la representació de l'obra Masticació. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins diumenge la representació de l'obra de teatre Masticació, a càrrec de la companyia Bojum Teatre. En un cementiri d'una petita localitat qualsevol i responent a la crida del ritual, emergeixen de sota terra uns quants éssers enterrats allà. Els morts reprenen amb dificultat i un gran desig la seva respiració, el seu moviment i la seva paraula. La memòria del col·lectiu, del qual han format part els du a recrear la infantesa, les seves festes, danses i cants, les seves tradicions i litúrgies, la seva relació amb l'entorn rural. Es reconeixen i es congreguen en la figura del cor que els permet viure per recordar i jugar sobre aspectes del que va ser la seva vida. En definitiva, expressar-se des del plaer d'estar junts. Doncs dir-vos que aquesta obra, Masticació, que es realitza a la Nau Ivanov, es, es podrà veure avui i demà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda, té una durada d'una hora i 15 minuts, l'espectacle és en català i l'entrada val 12 euros, atenció perquè els de de la Nau Ivanov tenen un 50% de descompte. La venda d'entrada es pot fer fins a una hora abans de com... que comenci l'espectacle a la guixeta. Molt bé, doncs ara parlem del Barcelona Visual Sound. Torna la convocatòria del 2014 aquí al Salona Visual Sound, amb cinc categories i tres concursos. Doncs hi ha cinc categories, és animació, documental, ficció, videoclip i videocreació. Inscripcions fins al 10 de març del 2014, és a dir, que fins dilluns encara teniu la possibilitat de poder inscriure-us. Hi ha tres concursos, van de sonora original, i inscripcions es poden fer fins al 10 de març el mapping, inscripcions fins al 30 d'abril i dos minuts en un dia i les inscripcions doncs, es poden fer també fins al 30 d'abril Doncs dir-vos també que la convocatòria està coberta per la secció competició de la 11a edició del Festival Barcelona Visual Sound que se celebrarà del 6 al 16 de maig i les bases no? i la fitxa d'inscripció doncs, eh, podeu adreçar-vos a la segona direcció que és www.barcelonavisualsound.org A tot això és organitzat, entre d'altres, per més informació, Espai Jove Garcilasso. També volem parlar-vos de l'Espai 30 de la nau Ibanov que us ofereix temps de jazz, hot jam session i fotografia. Doncs les Jam Session de la 9 i 9 i l'Espai 30 Vistes pels fotògrafs de l'associació Fotosagrera aquest, aquest esdeveniment es realitzarà precisament avui Hi ha una xerrada a càrrec de Ricard Gilli que és president de la Fundació Jazz Class Jam Session amb Jazz Class Jam-Bagra a l'Espai Josep Bota de la Fabraicó Es troba al carrer de Sant Adrià, número 20, al costat del metro de la plaça Orfila. Aquesta xerrada, aquest espectacle, el podreu seguir a la Fabra i Coats i l'exposició rastreu oberta del 3 al 16 de març. Els fotògrafs que hi participen són Cristina Arraso, eh, Lili Bonmatí, Joan Picanyol, Joan J. Gómez, Josep Lluís Roig, Josep Maria Garcia i Salvador Atencé. A temps de jazz pretén ser una jam session fotogràfica d'un grup de 7 persones amb 7 diferents estils de veure la fotografia, però units pel mateix fil conductor, Hot Jam Session de la jazz de la nau Ivanov. I ara parlem del Sant Andreu Teatre, novament, perquè us ofereix la representació de l'obra infantil al Ploramiques. El Sant Andreu Teatre al carrer Neopatri número 54 us ofereix a partir de demà i fins al 23 de març la representació de l'espectacle infantil al Ploramiques. Doncs tots coneixem el Ploramiques, són els nens que ploren, rondinen i fan marranades, els que mai estan contents, sempre ho volen tot i no en tenen mai prou. Els aprofits, en canvi, sempre estan uh, contents i han descobert amb els plors i les rebequeries poden fer funcionar aparells. A través d'un seguit d'aventures, els programiques hauran d'aprendre a deixar de rondinar per aconseguir tornar a casa en una història plena de música, diversió i ritme. Doncs hem de dir aquesta obra que realitza aquest... Bé... De, de, a, partir de a partir de demà i fins al 23 de març. Agerta. Doncs és una, a través d'un seguit d'aventures, els ploramiques hauran d'aprendre a deixar de, de rondinar per aconseguir tornar a casa en una història plena de música, diversió i ritme. Combina teatre i titeia, són 55 minuts i l'hora per poder veure aquest espectacle és el demà dissabte a partir de 2.45 de la tarda i diumenge en doble sessió a les 12 del migdia i a 2.45 de la tarda i és obert a tots els públics. És en català i val 9 euros. Doncs ens queda ja pràcticament un minut per acabar el programa. Dir-vos que aquesta tarda no tindrem la redifusió d'aquest programa perquè connectarem amb la piscina Pere Serrat, tal com es deia el nostre company, en, Tom en Tomàs Martínez. I connectarem a partir de les 3 per conèixer doncs, tota la copa del rei de Waterpolo. Nosaltres sí, donar les gràcies al Francisco Miguel i a ja la Cristina Paniello i ens retrobem la proper dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana. adéu seu!